і здивувався, звідки виникло таке припущення. «Так, я питаю вас». «Вибачте, але ми не знаємо», сказала мати Глорії після невеликої паузи. «Звідки ми можемо знати?» – поспішив їй на допомогу чоловік. «Ось і все, порозумілися», – подумав я стомлено, і раптом збагнув. «За хвилину якщо негайно не покину цієї захарашченої кімнати, у мене, напевно, не залишиться жодного відчуття. Я матиму вигляд вичавленого лимона. Звідки таке відчуття, я не міг би сказати, але втома ставала дедалі реальнішою. Вона навалювалася на мене, гнітила, гнула до землі. Я буркнув слова вибачення, і поспішно вийшов. На дворі я спробував відновити сили, дихав на повні груди і водночас відчував, як їх щось стискує. Мовби я був укинутий до приміщення з важким повітрям. Чи не захворів я? Здається, ні, голова не болить, от лише ця несподівана виснаженість. Я так і не зміг дати собі ради, тіло стало наче не моє, і я мусив зайти до своєї кімнатки, де все видалося якимсь нереальним. Здавалося, я вперше бачу всі предмети довкола. «Що зі мною діється?» – спитав себе, і, не знайшовши відповіді, впав на ліжко. «Не знаю, скільки часу я пролежав у напівзабутті». Намагався про щось думати, щось пригадати. Крізь напівсон бачив дівчину, Котра мене вела незнайомою вулицею. «Хто ви і куди мене ведете?» Хотів спитати, але не мав сили. Дівчина все вела і вела, Вже майже тягла за руку, Наполегливіше, впертіше, долаючи мій опір. «Чому я опираюся? Хто ця дівчина?» Я ставив ці запитання і не міг на них відповісти. Нарешті побачив перед собою якийсь будинок. Тут живе Ніла, подумав я і отямився. Я лежав на своєму ліжку. Все було довкола на диво реальним. І саме ліжко, і стіна поруч із барвистим килимком на ній. Стіл і шафа Книжка на столі, яку позавчора читав і мав читати ввечері після повернення з чергової блукачки. І все ж довколишня обстановка видавалася не такою, як завжди, став шукати цьому пояснення, і знайшов, я неначе бачу, все вперше, знаючи, що все це вже бачив, що все це мені знайоме. Тікаючи від запитання «Що зі мною?», я підвівся. «Треба йти». Йти треба», – повторив я. За стіною почулися виразні голоси. Жінка щось питала, чоловік сердито відповів. Без сумніву голоси долинулись з кімнати Глорії. «Вона повернулася?» Я прислухався. Голоси змовкли, мовби стіни обклали ватою але хтось у кімнаті за стіною явно був обережно ступаючи я так само обережно відчинив двері скрадаючись під стіною дістався до сусіднього вікна воно було завішене і все ж крізь шпаринку у шторі побачив батьків глорії котрі щось шукали у її кімнаті. Що вони могли шукати? Даремно питати про це, подумав я. А що, коли вони для того і відіслали Глорію до тітки, щоб зайнятися цим пошуком? Я відійшов від вікна, бо далі міг завважити хіба що метання силуетів, так наче там взялися грати у схованки. І тут же Підставивши лице пронизливому вітру, що вирвався за рогу будинку, засумнівався. Глорію відіслали, чи вона боялася зустрічатися зі мною. А якщо боялася, то чому? Адже вона мене захистила, порятувала. Але, знаючи час мого повернення, вона і інше знала. Я чув її квиління. Чому вона плакала? Точніше, за чим це був плач? Ось що мене зараз цікавить, збагнув я. Однак я не знав, де живе її тітка. Можна було хіба що навідатися до побуткомбінату, що я й зробив. Довкола продовгуватої, двоповерхової споруди стояли такі самі одноповерхові будинки – як і по всьому містечку. Я пройшовся однією вулицею, другою, вдивляючись у вікна. У більшості будинків ще світилося, але жодної постаті, хоча б схожої на Глорію, не побачив. «Мій похід не має сенсу», – подумав я, опинившись у кінці другої вулиці. До мене лежали порожні вулиці – «Наче ніхто на них не жив». «На що я сподівався?» – подумав я далі. «І що зі мною діється?» Глуха тиша була мені відповіддю. Впившись повінця цією дратівливою тишею, я вирушив туди, куди й мав піти».